Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nesta'inu wa nesta'firu wa nawminu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim amma ba'amu Fa'a'udzubillahimmanishaytanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim Wa alasri innal insana lafi khusri illa alathina amanu wa amilu salihati wa dawasubil haqqi wa dawasubil salih Sadaqallahum adzim Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu taala. Karena Allah Subhanahu taala masih lagi pilih kita untuk meneruskan mengajar ngedalah. Dalam banyak-banyak tingkar berpuang kan. Wallahu mungkin mereka ada kesibukan ataupun ada alasanlah. Sampai mana? Bab Ketiga. Bab ketiga. Surat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ketiga. Keperluan manusia kepada perutusan para rasul. Dalam kehidupan manusia ada dua bentuk masalah dan persoalan bagi mereka iaitu Yang pertama persoalan asasi Ultimate problems Yang kedua persoalan ringkas Immediate problems Persoalan-persoalan ringkas atau mudah dalam kehidupan adalah seperti makanan apa yang mahu dimakan, pakaian, apa yang mahu dipakai dan sebagainya yang mana ianya boleh mempunyai banyak jawapan dan tidak memberi kesan yang besar dalam kehidupan ada pun persoalan-persoalan asasi dalam kehidupan adalah bersifat rumit dan mendasar bahkan jawapan baginya tidak mudah tiga persoalan asasi dalam kehidupan, dalam kehidupan iaitu yang pertama dari mana kita datang sebelum kehidupan ini yang kedua adalah ke mana kita pergi selepas kehidupan ini. Dan yang ketiga, mengapa kita ada dalam kehidupan ini. Dengan menggunakan akal semata-mata, manusia tidak mampu mendapat jawapan yang tepat bagi menjawab persoalan-persoalan tersebut. Ini kerana akal terbatas sebagaimana mana Pancar juga terbatas. Akal tidak mampu menyingkap persoalan-persoalan yang terlalu jauh daripada yang mampu dicapai oleh kaedah-kaedah logik. Hanya Tuhan yang menciptakan manusia sahaja yang tahu jawapan-jawapan bagi ketiga-tiga persoalan tersebut. Oleh yang demikian, Allah SWT mengutuskan para rasul alaihi musallatu wasallam kepada manusia agar mereka mengetahui jawapan-jawapan bagi persoalan-persoalan asasi tersebut. Agama adalah himpunan daripada ajaran-ajaran yang menjawab persoalan-persoalan tersebut. Akidah tentang Allah SWT dan hari akhirat menjawab persoalan dari mana dan ke mana. Ajaran agama Tuhan menjawab persoalan mengapa kita hidup dalam kehidupan ini, iaitu sebagai hamba-hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syariat adalah cara bagaimana untuk menunaikan penghambaan tersebut. Oleh yang demikian tujuan utama Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul ialah untuk membimbing umat manusia dan menuntun mereka mencapai kesempurnaan hakiki dan kebahagiaan abadi. Seandainya peran Nabi SAW itu tidak diutus, maka tujuan penciptaan manusia tidak akan tercapai dan manusia akan tenggelam dalam kesesatan dan kebingungan. Manusia juga perlu mengetahui tentang apa yang baik dan apa yang buruk untuk mereka di dalam kehidupan, serta nilai-nilai yang baik dan buruk. Yang mana panduan wahyu adalah satu kayu ukur yang paling tepat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mereka kami utus selaku Rasul-Rasul Pembawa khabar gembira dan peringatan Supaya manusia tidak punya Alasan atas penyimpangan-penyimpangannya Terhadap Allah Sesudah diutusnya para Rasul Surah uh, 4 ayat 165 Jadi dalam bab ini dia Ingin menjelaskan tentang Kepentingan Ataupun keperlunya manusia kepada perutusan rasul itulah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menciptakan manusia bukanlah sia-sialah dalam Al-Quran Allah beritahu. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa apakah kami menyangka kami menciptakan kamu itu untuk sia-sia jadi bagaimana ada tujuan ada maksud dan ayat dalam ayat yang lain Allah beritahu wama akhlaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada Allah menyembah Allah memperhambakan diri kepada Allah jelas sebab itu untuk memenuhi maksud dan tujuan hidup manusia tersebut maka perlulah ada yang menjadi pembimbing kepada manusia tersebut kerana manusia ini tidak mampu tidak mampu untuk memenuhi tujuan dan maksud kehidupan tersebut jadi di dalam diri manusia ni Allah SWT bagi satu dia panggil panca indera. Dan benda ni pun diberi kepada haiwan. Macam api tu panas. Kan? Duri tu merbahaya, tajam. Jatuh dari tempat yang tinggi tu sakit. Itu semua adalah sesuatu yang mana haiwan pun dia tahu. Dia dapat merasakan benda tu kan Tak ada haiwan pun dia tengok api Apilah semua orang kerja dalam api Binatang pun tahu api tu Bahaya Boleh membakar Manusia pun tahu Ada beberapa perkara yang mana dapat diketahui oleh Binatang juga Yang mana yang boleh makan Yang mana yang tak boleh makan Binatang pun dia tahu buah ni boleh makan Buah ni buah langit itu tak boleh makan Air ni boleh minum air ni tak boleh minum tempat sini selamat, tempat sini bahaya ha, dengan siapa dia boleh berkawan dengan siapa dia dengan siapa dia tak ada kawan kambing takkan nak kawan dengan harimau <tid> tak ada kambing yang kawan dengan harimau pasal dia tahu jika kawan dengan harimau kena ngap jadi itu semua memang sedia ada yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia dan juga binatang kemudian Allah SWT beri manusia satu perkara lagi yang lebih iaitu akal kepada manusia jadi dengan akal inilah manusia ditinggikan darjahnya melebihi binatang. Contohnya monyet suka makan pisang. Kan? Dia punya boleh ambil pisang, buka kulit makan pisang. Kan? Tapi manusia dia buat apa? Kek pisang, jus pisang, as krim pisang, apa lagi. Macam-macam dia boleh buat coklat pisang, goreng pisang. Jadi dia boleh menggunakan akal dia tadi untuk buat bermacam-macam benda daripada pisang tapi monyet dia makan pisang dia makan pisang lah, dia tak kerti nak goreng pisang nak buat kek pisang ke jus pisang ke, dia tak kerti disebabkan manusia itu diberi akal oleh Allah SWT jadi disebabkan itulah maka dengan adanya akal maka segala persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak, apa ni, keperluan asas manusia itu boleh diselesaikan melalui akal dan tidak perlu apa ni dihantar. Tidak perlu dihantar satu utusan untuk untuk majam manusia macam mana nak makan, apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan. Dengan sendirinya manusia itu akan mengetahui kan benda yang boleh makan, benda yang tak boleh makan. Kecuali kalau dia ingin mencuba sesuatu yang baru pasti dibuat dibuat uji kaji dulu, benda ni boleh makan ke tak boleh makan kan. Kemudian ada lagi satu persoalan yang mana yang manusia sendiri pun dengan akal tersebut tidak boleh mengatasi masalah tersebut. Walaupun dia bijak sekecemana sekalipun, walaupun dia diberi kepandaian genius dan sebagainya tapi dia tidak boleh akal dia tidak akan sampai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di antaranya itulah. Dari mana kita datang sebelum sebelum ni? Sekarang ni kita hidup pada ni yang kita tahu kan bayi lahir, dilahirkan oleh kedua ibu bapa samalah kita pun dilahirkan oleh kedua ibu bapa kita jadi sebelum tu kita di mana sebelum tu kita sebelum kita dilahirkan di dunia ni dari mana kita bolehkah akal memberi jawapan kepada persoalan tersebut kemudian mati setelah orang tu mati kita tengok tengok hari-hari kan orang mati, kena kapan kena ke bumi, kena semayangkan kena apa, Kena kena Kena tanam dalam kubur dia bagaimana? Jadi akal pun tak dapat nak jawab persoalan yang kedua no. ni. Dan juga apa sebenarnya kita punya maksud kita kehidupan kita di dunia ni kita hidup ni lahir atau mati untuk apa sebenarnya di dunia ni? Apakah hanya sekadar untuk makan minum kemudian apa ni berkeluarga enjoy dan sebagainya? ada Adakah cukup sekadar itu? Persoalan ini juga tidak dapat dijawab melainkan dengan wahyu. Jadi untuk menurunkan wahyu kepada manusia maka Allah SWT utuslah para para nabi dan rasul di mana mereka ini juga merupakan manusia tetapi diberi kelebihan, diberi kelebihan oleh Allah SWT dengan mukjizat, dengan maasum dan diberi wahyu oleh Allah SWT, diberi kitab. Mereka bertanggungjawab untuk menjawab segala persoalan-persoalan yang tidak boleh dicapai oleh akal manusia. Jadi kesimpulannya sangat-sangatlah perlu manusia itu kepada seorang rasul. Utusan Allah yang mana yang telah menciptakan manusia tersebut. Apa tujuan diciptakan ke mana hala tuju hidup manusia ini hanya akan dapat diketahui dengan mengikut petunjuk para para rasul. Bermerti manusia ini sangat-sangat perlu kepada rasul, utusan Allah. Di dalam apa ni mencapai tujuan hidup dia dan juga mendapat kebahagiaan, kejayaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah seseorang itu misalnya tidak sampai kepadanya utusan Rasul ataupun ajaran Rasul. Misalnya orang asli duduk dekat gunung misalnya dalam hutan kan. Tak pernah sampai ajaran dekat dia atau apapun. Maka dia takkan tahu kan. Dia tidak akan tahu. Akal dia pun tak boleh nak bayangkan. Aku dulu daripada alam roh. Siapa pun tak akan ingat dia itu diraksa daripada alam roh. Kerana apa, setelah Allah sementara ciptakan roh. Di alam ruh tu Allah dapat perjanjian dengan, dengan seluruh roh-roh. Allah kata, Alas tu birobiqum. Kemudian semua jawab, Kalu bala syahidna, bahkan ya Allah, kami telah men menjadi saksi. Alas tu birobiqum, adakah tidak aku ni Tuhan kamu? Kalu bala syahidna, bahkan ya Allah, kami bersaksi, kau Tuhan kamu. Jadi tak siapa pun ingat. Siapa pun tak ingat benda itu setelah Allah SWT masukkan jadikan jasad manusia di dalam perut ibu dia. Kemudian setelah 120 hari. 4 bulan lebih kurang. Ditiupkan roh tersebut ke dalam jasad. Maka tinggallah dia di dalam alam rahim perut ibu dia selama hampir 9 bulan. 10 hari. Kemudian barulah dia lahir ke dunia. Setelah roh itu dipakaikan dengan jasad, disatukan dengan jasad, maka lupalah dia segala alam-alam ghaib -alam, yang pernah dilalui sebelum tu. Lupa dia kepada perjanjian dia dengan Allah Subhanahuwataala bahawa Allah itu haram. Memang dilupakan. Dan di hijab, dijihabkan maksudnya dia apa? Ditauhijab. Dia apa? Ditutup pandangan dia daripada nampak kepada alam-alam ghaib. -alam nampak malaikat? Ada yang nampak malaikat sini. Ha, itu lain sikitlah, special. <laughs> nampak alam kubur nampak Allah, nampak. Apa lagi? Akhirat syurga neraka tak nampak. Dihijab oleh jasad. Dan dilupakan juga. Lupa dulu datang dari mana. Maka Allah hantar para rasul untuk mengingatkan semula manusia. Ingatkan semula manusia bahawa kita ni datang daripada Allah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita ni daripada Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi ikutlah perintah Allah sembahlah Allah ta'alah perintah Allah janganlah kamu mensyirikan Allah kerana Allah tidak suka kepada orang yang menyembah selain dia mensyirikan dia itulah rasul lah yang akan memberitahu manusia mengingatkan semula manusia akan asal kejadiannya dari mana dia datang apa yang pertuk dibuat di dunia ni dan apa yang akan terjadi kepada dia setelah dia mati nanti dan di dimanakah final destination dia nanti tujuan hidup dia yang terakhir kalau tak ada rasul Memang tak tahulah manusia tu ha, Jadi sebab itulah Perlunya manusia kepada Rasul Dan juga dia perlu menerima Segala apa yang disampaikan oleh Rasul ha. Dan Rasul tu membawa Wahyu daripada Allah SWT Dan Rasul itu Dipelihara daripada Sifat-sifat seperti berbohong dan sebagainya Ciri-ciri ha. utusan Allah itu Tidak mungkin berbohong Dah kita bahas sebelum ni kan Wama yang tiku anil hawa in hua illah wahyu yuha tidaklah mereka itu Rasul Rasul bercakap mengikut hawa nafsu mereka melainkan mereka diberi wahyu. Jadi semua apa yang disampaikan oleh Rasul sama ada Al Quran yang merupakan uh, kalimul Allah ataupun ataupun diberi ilham oleh Allah kepada utusannya untuk menyampaikan dan jadilah ia sebagai hadis. Ataupun perkataan, ataupun perbuatan, ataupun penetapan para para rasul Jadi kita sebagai orang beriman kepada Allah, beriman kepada rasul Kita dalam membenarkan apa yang telah dibawa oleh rasul Dan kita praktikkanlah di dalam kehidupan kita Supaya kita berjaya lah dunia dan akhirat Ada manusia yang ingin gagal Ada Tidak ada manusia pun yang inginkan kepada kegagalan tidak ada manusia pun yang inginkan kepada kesusahan. Tidak ada manusia pun yang ingin kepada kesengsaraan. Dan sebagainya. Semua manusia inginkan kebahagiaan, kejayaan, kesenangan, kemewahan, kegembiraan. Jadi dia harus fahamlah. Apakah kegembiraan, kejayaan, kebahagiaan yang diinginkan itu yang selama-lamanya ke atau yang sementara? Kerana kejayaan, kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan itu semua ada yang sementara, ada yang selama-lamanya. Segala apa yang berada di dunia ini adalah sementara. Baik dia kesenangan atau kesusahan, kegembiraan atau kesedihan, kesusahan atau kesenangan, kebahagiaan atau uh, duka cita, apa lagi. Semuanya sementara. Masalah susah atau senang, kaya atau miskin, sakit ke, ataupun sihat kaya ke miskin, tua ke muda, apa lagi. Semua keadaan dalam dunia ni semua sementara. Dan yang kekal abadi adalah di akhirat. Jadi manusia itu harus pilihlah apakah dia inginkan kebahagiaan yang sementara atau dia inginkan kebahagiaan yang abadi. Memang Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan satu ketetapan bahawa di dunia ini bukanlah tempat untuk berseronok-seronok Di dunia ini bukanlah tempat untuk mencari kebahagiaan Di dunia ini untuk tempat untuk kesenangan, untuk berehat Di dunia ini tempat untuk kita berusaha Bersusah payah, berusaha bersungguh-sungguh Bersabar Demi untuk mencapai kebahagiaan yang Abadi, yang selama-lamanya di akhirat kelak jadi sudah tentu kalau seseorang yang ingin mencapai kebahagiaan di akhirat Maka dia tidak akan senang di dunia Dia tidak akan berehat di dunia Sejauh mana dia berusaha-berusaha payah Di dunia ini sejauh itulah dia akan mencapai kebahagiaan, kesenangan di akhirat Berpandukan apa yang telah ditunjukkan oleh para-para rasul Dan kita tengok sini kehidupan para rasul itu sendiri Majoriti kepada para rasul itu semuanya susah. Semuanya... Bukannya datang ke dunia ini hanya untuk bergembira, bersenang-lenang. Adalah beberapa orang rasul yang dijadikan oleh Allah SWT sebagai... Yang kaya, yang raja, yang kelihatannya senang pada pandangan kita lah. Padahal mereka itu bukannya meminta similkan rupa. Memang ditakdirkan oleh Allah untuk diberikan contoh kepada umat manusia bahawa... Kekayaan ataupun apa ni Pangkat, harta dan sebagainya Bukanlah satu penghalang Bukanlah satu perkara yang diharamkan Boleh Tetapi Itu bukanlah maksud yang sebenarnya Sama ada miskin atau kaya Perlu memahami maksud kehidupan di dunia Senang atau susah Atau sihat atau sakit Rakyat biasa atau raja Sebagaimana Semua Nabi-Nabi ada contohnya Nabi yang kaya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf Kemudian Nabi yang miskin, kemudian Nabi Isa, Nabi yang sakit, pula Nabi, Nabi apa yang sakit, Nabi Ayub. Kemudian apa lagi? Semua ada, semua contoh-contoh ada. Jadi kita cuma ikut jelah contoh. Dan kita kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW kita kena kenikola kan Nabi Muhammad SAW. Tetapi diberi juga contoh-contoh oleh Nabi SAW. Uh, terhadap para-para sahabatnya ha, jadi Nabi kata ikut aku dan sahabat-sahabat aku, kerana sahabat-sahabat Nabi juga merupakan contoh bagi kita lah, ha, ada sahabat yang kaya, ada sahabat yang peniaga ada yang sahabat yang ahli perang ada sahabat yang apa macam-macam lah jadi kita ikut saja. salah satu contoh, ikut dengan sesuai yang kedua kita, insyaAllah kita akan berjaya jadi oleh sebab itu bagaimana kita wajiblah bagi kita untuk menerima apa yang telah disampaikan oleh para-para rasul. Untuk menjamin kebahagiaan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ha. Kalau kita ditadirkan oleh Allah untuk jadi miskin. Kita jadilah seorang miskin yang taat. Ataupun kita diberi kekayaan. Jadilah kita seorang kaya yang bersyukur. Ha. Kalau kita diberi oleh Allah dengan pangkat. Gunakanlah pangkat kita itu. Dan kuasa yang Allah berikan kepada kita itu untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala apa sedua keadaan kita mesti kena taat kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan mengganti apa yang telah dibawa oleh para rasul jadi macam mana kita nak terima apa yang dibawa oleh para rasul kita dah hidup 1400 tahun jauh daripada zaman para rasul jadi Nabi Alaihi Wasallam SAW al-ulama'u warasatul anbiya' Ulama' itu adalah para pewaris, para-para rasul. Jadi kita kena ikut ulama' Kita kena ikutlah para-para ulama' Kita pun boleh juga nak jadi ulama' Tapi kita kena belajar lah dulu. Sekiranya dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi ulama' Alhamdulillah kita punya satu tanggungjawab yang besar. Bukan hanya nak, -nak jadi ulama' Kerana bangga dipanggil ustaz ataupun dihormati sekiranya kita dipilih oleh Allah untuk dijadikan sebagai seorang yang berilmu ulama maka ada tanggungjawab yang besar di sebalik itu dan kita akan dipersoalkan dan akibat dia pun nanti pun parah juga kalau kita tidak tak dengan tanggungjawab kita seorang yang berilmu tidak mengamalkan apa yang dia pelajari 500 tahun akan masuk neraka lebih awal daripada orang yang tak tahu ada ancaman-ancaman yang tu yang hebat juga bagi dan kelebihan pun banyak juga lah. Jadi sebelum kita nak jadi ulama, kita kena belajar dulu lah. Kita kena menuntut ilmu lah melalui mengunjungi para para ulama ha, ber -ber bertalaki bersuhbah bersama para para ulama untuk mendapatkan segala jenis ilmu yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perlulah bersuhbah bersohbah dengan beratan bertalaki dengan ulama dan di dalam memilih ulama-ulama tersebut kita perlu ketahui juga kerana ulama ni ada banyak jenis kan ada ulama su' pun ada ada ulama rasul anbiya pun ada jadi kita kena berhati-hati jadi macam mana kita nak tahu dia tu ulama su' ke ataupun ulama yang apa ni rasul anbiya ke atau ulama dalam semak ke sini kita nak tahu banyak sangat ulama jadi Allah telah jadikan manusia itu ada fitrah ada fitrah Manusia ni dia ada fitrahnya. Contoh kalau kita nak beli sesuatu benda yang kita tak tahu, contohnya yang mana nak beli sabun lah misalnya. Yang mana sabun mana yang paling yang yang yang boleh dipakai, yang yang mana yang elok. Maka kita tengok orang, majority orang beli yang mana. Kalau majority orang beli benda tu, maknanya itu selamat lah tu boleh pakai lah tu. Betul tak? Kalau tak tak mungkinlah ramai orang beli. Ha, jadi kita ikut majoriti lah. Itu fitrah. Lah. Tak mungkin ni yang dalam banyak banyak orangnya semua suka kepada benda yang, yang tak elok, kan? Ha, itu fitrah manusia. Apa sajalah kalau kita kita tak tahu pun, kita tak tahu kita tengok orang loh. Jadi bila kita tidak dapat menilaikan benda tu sebagai satu benda yang dipilih oleh orang ramai maka kita ulang inilah yang, yang yang di yang baik untuk kita. Jadi dalam mengikuti para ulama' pun Kita tengok majoriti Umat Islam daripada dulu sampai sekarang ni Ulama' mana yang diikuti Jadi lepas tu kita tahu oh Ulama' ni lah yang, yang kita ikut Dan memang terbukti daripada dulu sampai sekarang Seluruh oh, umat Islam Majoriti umat Islam mengikuti ulama'-ulama' macam ni Jadi kita pun ikutlah ulama'-ulama' tu Ada setengah orang Dia suka pula beli sabun yang orang lain tak pakai Itulah yang dia nak pakai ha, Ada memang setengah-setengah orang Allah bagi dia tak biak macam tu dia nak beli baju yang mana orang tak orang tak pernah pakai, dia tak nak pakai. Dia nak beli kasut yang orang ni tak pernah pakai, tu seorang dia nak pakai. Ada setengah orang macam tu. Dia dia ada tabiat yang dia tak suka. Kalau orang ramai-ramai pakai benda tu, orang dia tak suka. Dia nak yang rere, yang apa, yang agak apa? Dia panggil pelik sikitlah, luar biasa lah. tak sama dengan orang. Taklah agama kita tak lepak macam tu. Agama kita nak kena ikut majoriti. Ya, sebab Nabi pun sendiri berfirman dalam, dalam, dalam hadis dia. Umat aku tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Jadi kita ikutlah ulama-ulama yang mana majoriti umat Islam. Dan majoriti ulama sepakat mengatakan itulah yang benar. Jadi kalau kita nak ikut juga ulama-ulama yang reret yang mana yang dia seorang dalam fahaman tu orang lain tak setuju dia pegang kata-kata tu ha, silakanlah lepas tu nanti apa-apa hal, nanti kita tuntutlah pada dia kan? faham eh bagi kita dah jauh dah kita nak ikut para rasul pun kita kita sendiri nak buka kitab hadis buhari muslim kita tak faham Perlu kepada ulama untuk menjelaskan benda itu. Tapi nanti kita tengoklah ulama yang yang ajar kita buat harimussni itu ulama mana? Tercelak silap. Bila kita dah tersilap tu masalah. Jadi kita kena pastikan dulu. Kita kena, kena tahu kan ajaran mana yang selamat, akidah mana yang selamat, fikah mana yang selamat supaya kita pun selamat. Di situ kita kena, kena tahu lah dan akhirnya kalau jenis orang tu dia suka tak, tak suka dengan sikap orang tu dia kan ha, boleh tak boleh. tapi dia kena lalui dulu benda tu sampai satu tahap dia dia ni boleh menilai sendiri yang mana yang benar mana yang tidak benar ha, itu bolehlah. lah maksudnya dia dah sampai ke tahap mustahid misalnya ilmu dia dah sampai terlalu tinggi akhirnya dia pun memilih oh yang inilah bagi dia, menurut dia menurut istihad dia yang selamat untuk diamalkan bagi dari segi akidah ataupun dari segi fiqah syariah itu tu pulang hangkat dia. Jadi kita sebelum tapi sebelum sampai ke tahap macam tu takkan kita orang tu baru-baru lahir je terus mujtahid. Kan baru-baru belajar sekolah habis tamat di jannah je biasa terus orang wow, mujtahid dah. Mana ada. Baru lepas SPM ke baru lepas baru mengaji satu kitab ya tauhid katama dia dah. Jadi kita perlu tengok kepada majoriti ulama mana yang, yang boleh dipakai. Lepas tu bila kita kita kita akan bila orang tu betul-betul mendalam dalam sesuatu bidang ilmu tu dia akan lalui bermacam-macam peringkat. Ha, lepas tu terjadi zaman sekarang kita pun jadi pening. Yang tu kata yang ni sesat, yang ni kata yang tu sesat, yang golongan tu kata ni bid'ah, ah. yang ni kata ialah sunnah, dia lah salafus soleh, dia lah ikut Quran hadis, yang lain semua sesat, yang lain semua kafir. Akhirnya orang-orang pening awa-awa kita pun peninglah satu yang betul. Eh? Di situlah bagi penting bagi kita untuk kita tengok sejarah. Kita tengok sejarah majoriti orang Islam dulu ikut siapa? Ulama mana yang mereka berpegang? Jadi kita insyaAllah allah kita berpeganglah pada yang majoriti dan kita selamatlah. Kalau kita tak selamat pun misalnya hanya ramai-ramailah masuk neraka tak apa. Dah. ada geng. <laughs> Nama bila la kan. Nah. jadi kita perlu kaji dulu. Macam-macam sekarang kan dalam YouTube yang pembahasan tu ni ni apa ni debat dengan tu yang alis sunnah wahabi lah apa macam-macam. Ini kita tengok nanti kalau yang sebahagian tu dia akan sebut ulama ulama yang mana. Ha, yang seorang lagi berat tu akan sebut nama ulama dia. je Jadi kita kita kena kenal ialah, Ulama ni siapa dia? Ibn Tamiah siapa dia? dan Ibnu Qayyim Jawzi siapa dia? Dibandingkan dengan Imam Nawawi siapa dia? Ibnu Hajar sekali ni siapa dia? Imam Suyuthi siapa dia? Abu Hasan asy siapa dia? Imam Syafi siapa dia? Jadi kita tengoklah mana mana mana yang mana umat Islam ikut kepada golongan ulama mana yang majoriti umat Islam ikut. Kita ikut yang itulah selamat. Insya-Allah lah selamat. Tapi kalau kita jenis suka yang rare-rare yang yang jenis pelik-pelik ha, ah ha, silakan kita tak boleh salahkan orang lain misalnya dia nak ikut Ibn Taymiyyah ikutlah kita tak boleh paksa dia kan dia suka Ibn Taymiyyah kena buat macam mana ha, tapi kita kalau kita pun suka juga silakan ikut <laughs> ha, jadi ada kita insyaAllah kita akan tahu kalau kita itu kena usaha lah kan takkanlah kita mimpi, nampak mimpi kot ha, ada orang datang beritahu ha, ikut Imanuawi ya. ha. kita sendiri kena usaha lah benda tu kita mencari kebenaran dulu kan, kita kena usah kenal dulu dulu kan siapa Timur Nawawi, siapa Ibn Hajar sekarang ni, siapa Ibn Taymiyah siapa puasa Asyari, siapa tahu dulu mana kita tengok ha, jadi kita akhirnya kita buatlah kesimpulan, yang mana yang betul kita ikut, yang mana yang lebih selamat untuk kita ikut, kalau kita rasa kita nak ikut Usaimin bin Bas silakan lah ha, kena ikut Fauzan apa-apa-apa lagi, ikut lah kita tak ada dia sesat ataupun dia kita pun tak tahu cuma kita kita diri kita yang kita kisaukan jadi nak selamat biasanya nak selamat ikut majoriti lah jemuh huru ulama' insyaAllah eh. sebab kita kita nak dia ikut rasul kan sebab ni kita rasul pun dah sebuah-sebuah tahun tinggal dengan kita jadi semua orang kata dia ikut sunnah, dia ikut sunnah, dia ikut hadis. Yang lain semua beda. Jadi kita dalam nak menentukan mana satu yang betul tu bukan satu perkara yang senang, betul? Betul tak? Tak kena belajar bertahun-tahun. Silap langkah, silap guru, habis awal-awal lagi kalau kita dah silap langkah, memang susah nak buang. Susah nak buang. Kalau satu orang tu dah habiskan masa misalnya dia belajar dengan satu orang guru tu bertahun-tahun. Kena pula sampai dapat PhD, Master. Takkan dia nak buang semua ajaran-ajaran tu, belajar balik lah yang dari mula, mula mula Salah ni tak betul ni. Susah bagi dia nak buang. Dia akan teruskan pejabat benda tu lah. dari awal-awal lagi kita kita nak kena. Tapi kadang-kadang kita pun tak tahu kan. Awal-awal pun kita nak menentukan pun tak tahu. Memanglah benda ni kalau kita nak ikut kan memang takdir Allah lah. Allah dah tentukan nasib orang tu di ni jadi jadi ya, di pihak yang mana kan. Tapi kita kita tak takdalah mengatakan bahawa pihak yang satu lagi itu nanti eh menyesat ataupun kafir ataupun apa ni tidak mengikut apa ni ajaran yang sebenarnya. Cuma kita lebih selamat. Lebih selamat kita ikut yang mana yang menjadi pegangan jumhur ataupun majoriti umat islam dan jumhur ulama' memang kalau kita setiap setiap ulama' ulama' itu nanti dia ada hujah-hujah dia tersendiri, kita yang awam mana lah kita nak kita nak kita pula nak nilai kan, hujah mana yang lebih tepat maknanya kita lebih teriara lah daripada dia doang kalau kita boleh menilai hujah ulama' itu yang mana yang lebih apa lebih kuat, dalil dia maknanya kita lebih hebat lah kita tak kita takkan, takkan mampu nak menilai misalnya kita tengok satu contoh ulama' A bagi hujah terhadap pegangan dia ulama' B pula bagi hujah pegangan dia jadi kita tengok dulu kita pun peningkan dia eh ini pun betul juga eh ini pun betul juga ha, tapi yang sebenar-benarnya yang betul yang benar yang selamat tu yang yang kita kena ikut ha, jadi ada perkara lain yang perlu kita kaji lah di sini kan ini memang perlu kepada pengkajian yang mendalam Ha, jangan harapkan jangan harapkan pada satu ustaz je. Seperti Imam Bukhari itu seribu ustaz Imam Bukhari sendiri, Imam Bukhari sendiri ada guru dia dekat seribu orang. Ha, semuanya orang waktu dulu dia punya guru tu banyak. Jadi dia tak stick dekat satu je. Kalau ha, satu tu dia stick dekat satu je, satu tu sesat, sesatlah kita. Satu tu kalau melencong-melenconglah kita. Bila kita belajar banyak yang jumpanya, hanya kita akan dapat nampak oh yang ni yang selalu disebut yang ni yang kebanyakannya yang menjadi pegangan adalah kuramai yang ni, mazhab yang ni ha, kita peganglah kat situ itu pun itu segi usaha kita lah, dari segi hakikatnya itu terpulanglah kepada Allah kadang-kadang Allah nak nak apa nak pesong ke orang tu nak letakkan dia di kelompok yang satu lagi tu macam mana kita pun tak ada nak halang jadi kita kena doalah. lah, tiap-tiap Ismail -tiap doa kan ehdi mustaqim ihdinassiratal ya mustaqim Allah tunjukkan aku jalan yang lurus Abu Hassan Syari ini pun dia tu dulu ketua Mu'tazilah tapi Allah bagi dia petunjuk akhirnya dia keluar dari Mu'tazilah malah jadi ketua bagi mazhab apa ni Ashairah Jadi kita maknanya kita perlu usaha lebih ke arah itulah dalam di dalam menentukan Hala dengan mana kita nak ikut Siapa kita nak ikut Semua akan mengaku dia ikut Nabi Semua akan mengaku dia ikut hadis Tak ada seorang pun nak kata Eh aku sesat <laughs> Mana ada orang mengaku dia sesat Walaupun dia jelas-jelas sesat pun Dia tak mengaku dia sesat Macam mana syiah-syiah yang kita tengok kan Itu pun dia tak mengaku dia sesat Walaupun terang-terang dia Maki hamon sahabat-sahabat Nabi yang buatkan rumah Terang-terang dia mengaku dia mencaci melaknat Tapi dia tak mengaku dia sesat juga Dia kata dia lain paling menak jadi kita kita perlu tahulah kita perlu di samping kita kita kita mengharap atau berdoa kepada Allah supaya Allah pimpin kita letak kita di, di dalam golongan yang yang benar. Kita juga kena usahlah dan Allah akan tengok kita punya usahlah. Kalau kita tak usah, kita kita duk buat tak kisah macam ni, akhirnya kita silat-silat boleh ter terjerumus ke dalam kelompok-kelompok yang tidak selamatlah dan saya sampaikan kat sini pun apa apa semua setuju ke saya ni tak, tak tak apa tak sesat confirm tak tahu juga kan kena kaji juga dia ni siapa lah dia ni belajar ke mana apa yang disampaikan tu betul ke kena kaji juga kena pergi belajar tempat-tempat lain lagi ustaz-ustaz lain banyak kat Malaysia ni kan ah ha, jangan ustaz Google sudahlah kalau ustaz Google Ketambah pening kan? <laughs> kalau belajar kat ustaz Google tambah pening macam-macam ada dalam tu silap-silap terus ada yang sampai tolak hadis semua ada. Ustaz Googlenya pasal. cari ulama-ulama yang kita ada naluri manusia tu dia ada dia tahu dia tengok orang ni kan. Oh. Insya-Allah lah orang ni dia takkan dia tengok orang tu dengan tetu rambut panjang kan. Mai orang bangle, cita agama, oi, ulama ni. Takkan dah kan, tak mungkin Nah, ya bercakap tentang agama ni semua ramai orang boleh kamai orang pandai cakap tentang agama ni apalagi yang yang menyorientalisoren tialis yang, yang menyamar sebagai apa ni pendakwah-pendakwah menyamar sebagai orang Islam oh uh, dia punya ilmu lagi dahsyat kita dengar pun terpengaruh jadi mudah-mudahan Allah selamatkan kita lah insyaallah eh. kena usaha lebih lah dalam bab ni wallazina jahadu fina lanah jannahum subulana orang siapa yang bermujahadah di jalan kami Maka Allah akan buka dia pintu-pintu hidayah. Hidayah itu petunjuklah ke jalan yang benar. Kita kena berusah payah sikitlah dalam nak menentukan ni kebahagiaan dan dan ke apa ni, kesaksian kita di dunia akhirat ni. Salah langkah, sengsara lah kita. Takut sampai yang tersalah ni sampai yang selama lamanya tu, naudzubillah. Lah. Ada yang sampai tahap sesat, sesat yang sampai kafir dan ada yang sesat yang fasik yang fasik pun nanti masuk neraka kan sanggup kita masuk neraka sekejap boleh-boleh kita tak nak kan jadi kita kena berusaha sungguh-sungguh lah. untuk menentukan kena buat kajian kena subah dengan banyak ulama dengar betul-betul baca buku-buku yang muqtabar yang perlu kalau tak faham rujuk pada ulama hanya kita buat kesimpulan Okey, aku dah ber bertekad-bertekad aku akan ikut mazhab ni sebab inilah yang benar. Tapi dari pada masa yang sama, janganlah kita menganggap yang lain tu sesat, kafir dan sebagainya. Yang lain tu kita diam je jangan, jangan, Jangan kalau boleh istikhlas. Satu tuju satu cekuplah. Kalau kita dah rasa yang kena ajaran yang dibawa oleh Imam Asyar inilah yang paling benar, paling tepat, paling ikut sunnah. Dalam mazhab, empat mazhab itu kita syafi'i lah sebab kita mesyah kan. Lepas tu janganlah kita pula. Lepas tu jumpa orang lain yang bukan syafi'i, yang bukan syari' Yang kita pun mula. Ha, sesat, masalah sesat. Tak boleh. Ha, itu jangan istikhlas ni. maknanya kita tumpukan dengan apa yang kita pegang. Yang lain semua kita. Tak payah peduli lah. Kalau dia datang misalnya. Datang dalam kehidupan kita. Kanggu kita. Soal jawab kita. Dia berhujah dengan kita. Kalau kita mampu jawab. Kita ada ilmu yang cukup untuk jawab. Jawab. Kalau tak mampu kita. Assalamualaikum. cukuplah tak perlulah kita nanti pun nak tunjuk kita pun pandai kita pun betul kita nak lawan sini kita kalah kita pun goyang. Ha, kita goyang mulalah. Di dalam di dalam tingkatan ilmu-ilmu apalagi termasuk ilmu akidah ni kita, kalau kita rasa kita budak tadika kita ikut syllabus tadika sjolah jangan nak berdebat dengan budak mau Kan? Kalau kita bawa UPSR, bawa PMR datang orang yang lain tu yang PhD master kita pun nak tunjuk kata kita hebat debat dengan dia, akhirnya dia bagi hujah-hujah kita, kita pun terdiam lepas tu kita pun rasa eh, dia betul lah, kita pun ikut dia jadi apa yang kalau kita ada tahap tu kalau datang orang, orang yang lebih tinggi daripada kita nak ni hujah kita misalnya tak apa kita, nanti saya panggil ustaz saya kita rujuk pada ulama' kita kan jangan kita pandai-pandai pula sebab saya tengok saya duduk layan tengok dalam youtube tu kan Jadi kalau Dia tu benar Alasan dia pun Tapi kadang-kadang cara dia ditekan oleh pihak tu Dengan berapa sudut Jadi akhirnya dia pun macam kelangkabut Sekilas jadinya Dan pihak lawan tu macam tak faham pula Apa yang dia sampaikan Duduk ulang-ulang benda yang sama Akhirnya nampak orang pula yang tengok tu Dia macam jenis dah, dah, apa? dah kalah lah. Kita tengok Diskusi tak payah sebut nanti kontroversi pula ok bab keempat mujizat dan perkara-perkara yang mencari adat khawariq khawarikul adah dia panggil mencari maknanya uh, bertentangan dengan adat lah. khawarikul itu mufrud khawarik jamaat ah. konsep asas khawarikul adah yang ini bertentangan atau berlawanan dengan adat kebiasaan lah, maknanya luar biasa pelik lah Perkara-perkara yang berlaku yang menjangkau sempadan adat kebiasaan dinamakan sebagai khariqul adah. Iaitu luar biasa berlawanan dengan adat. Atau perkara-perkara yang mencari adat. Adat kebiasaan yang dimaksudkan adalah sunnatullah yang berlaku di dalam alam ini. Seperti terbakarnya sesuatu dengan sebab api. Ia berada di bawah prinsip saintifik. L sama dengan CE. Alhamdulillah 18. Kimia saya belajar Malaysia, ya? enggak lupa lah. Law equal to cause and effect. Law equal to cause and effect. Sesuatu hukum itu sama dengan penyebab dan kesan. Itu hukum adat lah Adanya api Kemudian sesuatu benda Bila bersentuhan dengan api Dan tidak ada Penghalang maka terbakar lah Ini dalam apa? Dalam ilmu akidah pun ada juga Dibahas ilmu adat Dipanggil Sebab Musabab syarat manek Sebab syarat manek Sebab sesuatu itu terbakar ialah adanya api, api ialah. Tapi syaratnya mesti bersentuhan. Kalau kita nak membakar kertas nak terbakar dengan api, dia kalau kita tak sentuhkan dia dia tak terbakar. Juga. Walaupun ada api ada kertas, tapi kita tak sentuhkan kertas dia dengan api dia tak terbakar. Syaratnya mesti dia sentuhkan bertemu dengan api. Kemudian kena tidak ada manik. Manik itu penghalang. Misalnya kertas tu basah tak terbakar juga walaupun bersentuhan ha, itu hukum adat lah. bila kita tengok kan, apa ni? sesuatu hai hai kita tengok kan. kalau benda itu bersentuhan dengan api dan tidak ada manik penghalang maka dia terbakar lapar kita makan nasi kenyang tidak ada manik, tidak ada penyakit yang makan ada satu penyakit tu makan yang mana pun tak kenyang-kenyang ada juga tu setengah penyakit tu yang minum tapi tak hilang haus ha, dia tidak ada manik tu, dia minum, akhirnya hilang haus itu hukum adat yang mana kita dah mata kita tu, kita tengok daripada sejak kita lahir sampai lah sekarang kita benda tu berlaku tapi itu hanya sekadar adat saja, bukan berarti dia satu ketetapan yang pasti, itu hanya sunatullah dijadikan oleh Allah supaya memudahkan manusia mengatur kehidupannya kalaulah manusia tu tak tahu kalau dengan apabila ah, dia lapar hendaklah dia makan untuk menghilangkan kelaparan susahlah hidup dia nanti bila lapar tak tahu nak buat apa nah, macam mana nak bagi hilang rasa lapar eh? jadi Allah jadikan sunnatullah lapar makan nah, jadi dia pun makan tetapi oleh kerana dah benda tu dah jadi satu adat memang dah hari-hari buat lapar makan lapar bukan nama akhirnya dia pun yakin dia pun yakinlah bahawa kelaparan itu dihilang oleh hilangkan oleh makanan ha. kalau dia beraktikap macam tu kafir kan itu adalah ujian Allah kepada manusia untuk supaya manusia itu tidak lupa kepada Allah walaupun Allah jadikan satu sunatullah tapi itu bukanlah bererti tidak boleh berlaku di sebalik itu ha. macam api memakar kan Nabi Ibrahim tak terbakar pun lah, Nabi Nah, itu Allah tunjukkan satu satu contoh yang tunjukkan Abu Muslim Al-Khawlani pun zaman sahabat pun sama juga Masuk dalam api Mus'an masuk khazab so, masuk dalam api dari belasuh itu Pun tak terbakar Ini berlaku kepada Nabi dan juga berlaku kepada sahabat nah, Jadi tak mustahil mana Walaupun sunnatullah tu api itu membakar tetapi Itu hanyalah hukum adat sunnatullah Bukan api itu wajib membakar yang membakar itu adalah Allah tetapi sunnatullah supaya manusia ni senang hidup dia apabila dia nak membakar sesuatu dia cari api. Kalau Allah tak jadikan satu sunnatullah misalnya api itu tak membakar. Hari ni ataupun makan bukan bukan hanya dengan dengan makan saja kenyang, kenyang apa berhilangkan kelaparan. Kadang-kadang boleh lain. Kalau tak jadikan satu taman ni pening manusia. Hari ini, hari ini lapar, hilang, makan. Besok lapar, makan tak hilang lapar. Kena buat lain. Kena panjang pokok, baru hilang lapar. Contohnya lah. Eh, pening manusia kan, Imran eh, Syed. Besok lusa dah lapar lagi. Hari ini nak kena buat apa pula kalau nak hilang kan, lapar. Jadi dah jadikan satu ketetapan je. Kalau lapar, makan. Ada harga, minum. Supaya mudah manusia atur kehidupan dia. Kalau Allah tak jadikan satu sunnah Pening manusia ni susah. Tapi jangan sampai manusia itu nanti... Dia terjakin dengan sunatullah tersebut Itu hanya sebagai satu asbab saja. Jadi nanti ada perkara-perkara berlaku yang di luar adat Bertentangan dengan adat Kenapa macam tadi contoh saya bagi Kalau api tidak membakar ke macam Nabi Ibrahim Itu adalah muqjizat yang diberikan hanya kepada para Nabi Kalau kepada para sahabat orang-orang biasa Nanti dinamakan karamah ini yang akan dibahaskan dalam bab ini benda-benda yang bertentangan dengan adat jadi berlakunya sesuatu yang di luar kebiasaan atau menjangkau prinsip saintifik iaitu adat pada seseorang maka ada beberapa jenis yang pertama karamah iaitu kemuliaan karamah ini dalam bahasa Arab karamah mulia jadi kalau karamah masdar kemuliaan Sesuatu kharikul adat Sesuatu yang berlawanan dengan adat Yang luar biasa Yang terzahir Daripada seorang hamba yang Soleh, jadi dia bukan nabi Dan dia soleh lah Dia kalau toleh tak boleh Dia kena soleh Itu kita akan anggap dia sebagai satu keramah Karamah ni maknanya Kemuliaan lah. maknanya Allah tampakkan Sesuatu yang Yang di luar adat kepada seseorang tu Misalnya dia boleh jalan atas air ya. Saat bin Abi Waqqas bersama 10 ribu orang tentera Ketika ingin masuk perang Qadisiyah Menyeberangi Sungai Dajlah Jambatan kapal habis semua dimusnahkan oleh pihak musuh tentera Rom Akhirnya mereka menyeberangi Sungai Dajlah Sungai Dajlah tu bukan, bukan macam sungai sungai biasa ni Dia satu sungai yang luas Yang sangat dosa lah macam laut Akhirnya dia menyeberangi dengan menaiki kuda bersama ribu orang tentera jalan atas air jalan atas air kuda tu berlari di atas air tapak kaki kuda pun tak basah tapak kaki kuda pun tak basah ini kan satu benda yang luar biasa yang melawan dengan adat ini dipanggil karamah kerana sahabat itu bukanlah nabi mereka lah orang, orang yang soleh jadi mereka diberi karamah kemuliaan oleh Allah Subhanahu taala bukan saja sahabat berlaku juga pada tabiin tabiin ni samalah sampai hari ini pun ada ada sini eh ha? cerita sikit kongsi hmm ha? yang datang ke sini tadi terkebang ke ada dia tak apa dia dia tawaduk dia sembunyikan rahsia Allah untuk dia. Dia wali dia tak ada, dia tak boleh dedah rahsia yang Allah bagi dekat dia. Dia selesai sedar dekat dalam ni, insya-Allah. Amin. Eh kau orang ni aminlah senak dia. Yang kedua mauna. Awana ni asal dia awana. Ana asal dia awana. Bantuan, tolongan. Mauna Mas mim. Suatu harikal adak yang terzahir daripada seorang yang awam dalam keadaan melepaskan dirinya daripada kesulitan. Dia dia taklah soleh sangat, dia biasa, dia orang biasa. Tetapi berlaku sesuatu yang ajaib kata dia. Biasa, biasa. Tak? Ada yang pengalaman ingin dikongsi. Oh, maaf semua sorry. Saya maaf. <laughs> Ada satu kisah dalam YouTube juga saya pernah tengok. Dia masuk Islam. Yang dekat California tu. Dia ceritalah pengalaman dia. dia. Dia dia buat research tentang agama, agama seluruh agama. Dia belajarlah semua Kristian, dia belajar Katolik, Protestan, apa dia kaji Hindu, Buddha lah, batu Islam pun akhirnya dia give up. Dekat tu semua agama tak betul dia. Airnya dia, dia pernah terlibat dalam satu accident yang mana di situ. kalau accident tu dia kata kalau ikut kebiasaan mati lah. Tapi dia kata macam ada sesuatu kuasa yang apa menyelamatkan dia daripada accident tu. Dia tak ada apa-apa. Dia dah mabuk pun semua kan. Accident terbalik kereta memang tapi dia tak ada apa-apa. Sikit-sikitlah sana-sini tercalar sana sikit. Jadi dia dipelik. Itu macam dia rasa dia ada satu kuasa yang selamatkan dia daripada eksiden tu kat situ dia sambung balik, pengajian tak give up dia sambung balik pengajian dia, akhirnya dia jumpalah Islam, satu satu jemaah setengah-setengah Jumaat dekat tempat dia tu dia, di dalam belakang gudang akhirnya dia minta, dia tengok je berkati kan, lepas tu dia minta kita dia kaji-kaji dia baca, akhirnya, dapat dia ayah, masa tu dia belum Islam tu. orang biasa Demikian, dia dapat maunah lah, pertolongan dia dapat pertolongan yang ketiga, istidraj. Istidraj ni maknanya hiasan. Sesuatu khidmat adalah yang terakhir daripada seseorang fasik dengan tujuan tipu daya kepada orang tersebut. Ataupun seher lah. Magic, seher. Kan. Dia boleh kan, terbang berjalan dalam lantai David Kofofil, kan. oh Kita rasa boleh hebat wali. Kan. Itu ialah Istidraj. Macam Fir'aan, Allah bagi dia kelebihan, dia 40 hari sekali buang air besar. 40 hari sekali dia buang air besar. Selepas tu, Allah hantar Nabi Musa untuk untuk dakwah dia, beriman dia tolak, satu hari 40 kali. Satu, satu hari 40 kali dia buang air besar. Sebelum tu Allah mulakan dia, Allah bagi dia istidraj memang kelebihan-kelebihan yang tampak kepada orang yang ingkar lah orang yang fasik orang yang ingkar orang yang kafir dia ada kelebihan Magic dan sebagainya lah itu adalah semata-mata hiasan saja istidraj memang Allah bagi lagi bagi lagi bagi lagi sampai sesaat Allah tangkap dia habis yang keempat ihana penghinaan sesuatu khariqul adat yang terzahir Dari seseorang sebagai pendustaan terhadapnya sebagaimana yang berlaku pada musailamah al-kazzab yang mengaku nabi lalu berlaku perkara yang luar biasa dalam bentuk penghinaan terhadapnya dia, Mus'alimah Khazab ni dia muncul ketika Nabi wafat tu. sebelum tu dia dah hadir lah, tapi ketika Nabi wafat maka dia pun claim maka nah, Sainal Bakar pun hantar tentera untuk bunuh dia lah ha, di situ dia, dia eh, diberi mana, perkara yang luar biasa dalam bentuk penghinaan terhadapnya bukan nak memulihkan dia kemudian yang kelima irhas, sesuatu yang perkara yang biasa yang berlaku pada para nabi dan rasul sebelum kenabian mereka ianya berlaku sebagai petunjuk asas dan persediaan kepada mereka sebelum dilantik jadi rasul dinaik apa, di apa diutuskan menjadi rasul macam nabi SAW sebelum, sebenarnya sebelum umur 40 tahun Ini lah. berlaku perkara-perkara yang luar biasa juga pada baginda nanti di situ dipanggil irhas awan, awan ikut kan? awan ikut Nabi kemudian kalau menghadiri majlis-majlis lalai tidur, jangan kadang bising tumpang-tumpang dia boleh tidur jadi benda yang berlawanan dengan adat lah. kemudian lagi api yang tak pernah padam di rom sana tu Nabi lahir dia padam jadi banyak lah Tanda-tanda lah sebagai seorang itu akan dilantik, akan diutus menjadi rasul Tapi benda ini terjadi sebelum dia jadi rasul Tapi kalau setelah dia jadi rasul, nanti dia menama yang keenam tu, itu, Sesuatu perkara luar biasa yang berlaku kepada para rasul Alayhi Wasallam yang mengisytiharkan kenabian dan kerasulan mereka dalam rangka Untuk membuktikan kebenaran pengakuan mereka tanpa dapat dilawan oleh musuh-musuh Mu'jizat tu ajizah perkataan asal dia Lemah Di mu'jizat yang melemahkan Untuk melemahkan para-para musuh Jadi kita perlu yakinlah kepada benda-benda ni Semua ni Sebagai pengikut ataupun penganut kepada ahli sunnah wal jamaah Kita wajib mempercayai perkara-perkara tersebut Sebab ada setengah-setengah golongan yang menolak Perkara-perkara yang berikut dia tak percaya pada karamah dan sebagainya. lah. dia menolak benda-benda ni. Tapi kita sebagai ahli sunnah wal jamaah kita yakin. Buku ni ringkas dia tak cerita banyak sangat detail lah. Antara itulah antara yang saya cerita dengan karamah tu benda berlaku dalam Quran sendiri. Allah cerita Siti Maryam saja kan. Siti Maryam tu bukan nabi, dia perempuan. Yang waktu dia ketika dipelihara oleh Nabi Zakaria tu kan, disimpan dia dalam mihrab. Pintu tu berkunci, bilik dalam bilik. Jadi bila Nabi Zakaria masuk tengok dia ada buah-buahan, makanan. Padahal yang pegang kunci tu Nabi Zakaria seorang saja. Kan? Hanya ada buah-buahan dekat Siti Mariam Jadi dia kata, dia, bila ditanya oleh Nabi Zakaria, "Dari mana datang benda-benda ni?" Jadi dia kata, "Daripada Allah." Mana-mana Maksud di situ dia mendapat karamah. perkara yang luar biasa yang terjadi pada dia sebab dia bukan nabi. Jadi dipanggil karamah. Dan macam-macam contohlah para para sahabat dan sebagainya. Zaman sekarang tak tahulah Siapa pernah nampak ke Orang yang ada karamah Boleh kongsi Sama ada dia sendiri ada karamah Ataupun dia pernah melihat karamahnya Yang ada pada guru dia ke Pernah ternampak ke Jadi karamah-karamah ni banyak jenis Ada orang yang, yang, apa, yang macam boleh melangkah ke apa, Ke Mekah dalam Satu langkah je Di semayang dua rakyat Di salam-salam Assalamualaikum ginding surau Mutaqib Assalamualaikum Kaabah ha. <laughs> ada setengah-setengah orang Allah bagi kelebihan macam tu jadi dia tak perlu just dia register tabung haji tak <laughs> perlu ada setengah Allah bagi dia kemudahan ataupun satu kolah air tu dia boleh masukkan dalam satu beka, satu mangkuk je satu bekas je satu lota air dia bawa apa mana-mana jadi dia nak ambil uduk ke nak apa dia pakai tu cukup lah Ataupun duduk atas sejadah Zam-zam ala kazam Terbang Ada setengah orang Menentang benda-benda ni Tapi kita di sunnah Jamaah Meyakini adanya karamah Mujizat, karamah, ma'unah si Itu yang baik Kalau yang Yang tak baik itulah istidras Ataupun sihir majlis ni Ataupun ihana, penghinaan Kepada yang tak baik Mu'jizat para Nabi dan Rasul Mu'jizat adalah dari kalimah bahasa Arab yang bermaksud lemah Atau lawan bagi kekuatan Ia berarti sesuatu yang melemahkan musuh secara oruf Atau secara adatnya dan mu'jizat adalah satu perkara luar biasa Yang berlaku bersesuaian dengan pengakuan kenabian Atau kerasulan dan tidak ada yang mampu menghadapi dan melawannya Ada tujuh ukuran mu'jizat Ada tujuh ukuran mu'jizat iaitu yang pertama perkara ini berbentuk tindakan, pembebasan maupun perkataan. Contoh perkara, perkataan adalah, adalah seperti Al-Quran. Contoh tindakan adalah seperti terbit air dari celah-celah jari jemari Rasulullah SAW. Ada pun contoh pembebasan adalah seperti bebasnya api daripada kebiasaannya iaitu membakar dalam peristiwa Nabi Ibrahim SAW. Yang kedua perkara tersebut adalah satu yang luar biasa, luar biasa lah. Contohnya Nabi belah bulan kan? Masuk dalam dalam mana mana mulut aku. Ketiga perkara luar biasa itu berlaku pada seseorang yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul. Keempat, perkara luar biasa itu berlaku pada seseorang yang mengaku jadi Nabi ketika beliau menjadi Nabi. Jika perkara luar biasa itu berlaku sebelum beliau menjadi Nabi, maka itu dinamakan Irhas. Kelima, perkara luar biasa tersebut sesuai dengan apa yang didakwanya. Seperti contoh seorang berkata, Tanda kenabianku adalah aku boleh belah laut ini. Maka laut yang terbelah daripada tindakannya, maka laut yang terbelah daripada tindakannya Jika yang terbelah adalah bukit bukan laut Maka itu tidak menunjukkan ianya mukjizat. Lain yang disebut lain yang terbelah ha, Berarti itu bukan mu'jizat lah Keenam Perkara luar biasa tersebut tidak mendustakan dakwaannya Seperti contoh Seorang berkata Tanda kenabianku adalah batu ini boleh bercakap kepada ku andainya batu itu bercakap sambil berkata engkau pembohong, engkau bukan nabi maka ia bukan mu'jizat kerana perkara luar biasa itu sendiri mendustakannya. terjadi satu yang luar biasa tapi yang, yang dicakapkan oleh batu tu lain lah dah. yang ketujuh para musuh yang melawannya menyerah diri dan mengaku tidak mampu berhadapan dan menentang perkara mu'jizat tersebut memang tak ada siapa yang boleh mampu melawan mujizat Termasuk Fir'aun sendiri yang mengaku Tuhan pun kena kena apa? Kena, kena mujizat Musa dia pun surrender tapi lepas tu dah hilang, dia engkal balik itu berarti bukan dia ni namanya dia menipu itu berkenaan dengan Nabi lah dah habis dah pun sebenarnya yang bab seterusnya ni Syama'il Tirmizi. Penanya kitab Syama'il Tirmizi. Imam Tirmizi dia karang satu kitab nama dia Syama'il. Semua hadis-hadis yang berkaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari segi rupa bentuk dia, surah dia, sirah dia, perjalanan hidup dia, kemudian dari segi isi, ya, sarira dia, risau dia ibadah dia, muamalah dia segala-galanya, rupa bentuk semuanya, ini masuk dalam bab ini. kalau pembahasan tawhid berkenaan dengan rasul, dah selesai lah dan yang ni itulah bab hadis-hadis yang berkaitan dengan Nabi, apa, apa saja kitab yang lebih detail lagi nama dia Syama'il Termaizi banyaklah ulama-ulama atau ustaz-ustaz yang kadang-kadang buat apa daurah kitab ke, ataupun pengajian di surau ke, ataupun tu Utamanya di bulan Ramadhan mereka kan baca kitab ni sama termaizi semuanya berkaitan dengan Nabi hadis-hadis yang berkaitan dengan Nabi. Kam, kita boleh berupaya. Ah soalan. Habis kitab ni kita Masuk bab yang ketiga Itu Sama Iyat Lepas tu Batam Lepas tu Bubar ke kita baru? Tentang tak semangat je tengok Tentang-tentang audio Di dalam grup tu dah, dah, dah ok Dia dah malas nak datang Hmm, persoalan banyak kita bila kita betul nak menguasai taklimut tauhid ni banyak lagi kita. So, so, hmm. Cerita tu masyur tapi kesahihannya itu nanti saya tak saya pernah dengar waktu kami mengaji tafsir pun ustaz apa ni mufti saya tu cerita setengah banyaklah golongan ulama yang mengatakan itu daif. Itu daif. Tapi kita pun tahulah kan sekadar cerita tu kan tak ada masalah kalau kita jadikan Hadis-sandaran nak kita, hadis-sandaran itu Sebagai satu bahan cerita, tak ada masalah Fadilat, kelebihan-kelebihan amal Ataupun bahan-bahan cerita, itu tak ada masalah Yang tak boleh itu kita terima Kalau untuk jadikan hukum Satu hadis itu tidak boleh Yang lemah, hadis yang da'if itu Tidak boleh dijadikan sandaran kepada hukum Sekadar fadilat Dan cerita-cerita Penyemangat, tarif Ataupun tarif, ataupun apa ni ancaman peringatan itu boleh tapi dengan syarat-syarat tertentulah. Dah kan? Dalam setelah mukadimah hadis 40 tu kan dia, dah dah dibahas. Ada tiga apa tiga pendapat ulama mengenai hadis daif. Yang pertama golongan lah yang, yang Bukhari, yang Muslim yang menolak. Dari segi apa jua pergi buat sama ada hukum ke atau buat fadilan ke buat kita dia menolak tapi dia meriwayatkan bukan menolak berdīn macam Imam Bukhari dia walaupun dia menolak penggunaan pengamalan penggunaan hadis dhaif tetapi dia meriwayatkan ha, dia ada dua satu meriwayatkan satu menggunakan hadis mengamalkan hadis satu meriwayatkan hadis sebab dalam kitab al-mufrad ni kan banyak kita hadis-hadis yang dhaif Imam Bukhari pun ada banyak kitab Bukan sahih Bukhari saja. Dia ada tarikh al-kabir Dia ada kitab adab ul-mufrat Macam-macam kita dia ada Kalau dalam kitab adab ul-mufrat tu banyak Hadis-hadis yang Yang ditahkikan oleh Albani Ganglis ni lah yang mengatakan Terlalu banyak lah hadis da'if disitu Jadi Imam Bukhari sendiri pun Meriwayatkan hadis da'if Tetapi segi pengamalan Dia menolaklah pengamalan Hadis satu grup satu lagi grup uh, memakai hadis du'a'if sebagai hukum sekalipun, contohnya Imam Ahmad mazhab Imam Ahmad dia masih menggunakan hadis-hadis yang ba'if untuk uh, menjadikan hujah ataupun sandaran ataupun dalil kepada hukum-hukum dalam mazhab dia lah yang ketiga Imam Nawawi, mazhab kita lah Imam Nawawi, Ibn Hajar Rasqalani dan majoriti ulama', jumlah ulama' menggunakan di dalam Menolak dalam hukum, mana yang tak boleh pakai untuk hukum Tapi boleh dalam dalam bab fadilat amal Boleh dalam bab cerita-cerita Targib-targib Nasihat-nasihat Dengan beberapa syarat lah. Di antara syaratnya ialah Hadis itu tidak terlalu Do'ef Do'ef ni pun ada semalamat kata 80 jenis Pembahagian do'ef tu 80 jenis ha. Itu nanti detail dalam Dalam apa Dalam dalam bidang mustalah hadis nanti ada orang yang kalau yang berminat untuk mendalami ilmu hadis dia kena belajar mustalah hadis lah. nanti dia bahas lah yang 80 jenis do'aif tu apa dia macam-macam jadi tidak yang saya pertama tidak terlalu do'aif kemudian tidak apa ni bertentangan dengan syariat lah jelas lah, nanti kalau kebanyakan yang sahih katakan macam tu tetapi dia bertentangan dengan apa yang apa yang dikatakan oleh hadis yang sahih-sahih. Kemudian lagi satu kita tidak boleh beretikat secara apa syariqah atinah. Kita tak boleh kata memeningih hadis ni diriwayatkan oleh Nabi. Kita kena ada etikat kita ketika meriwayatkan hadis tu. Ada kemungkinan hadis ni daripada Nabi dan ada kemungkinan dia bukan daripada Nabi. Sebab dia yang menjadikan status hadis tu kan dak kan? perawi dia perawi dia tidak memenuhi syarat-syarat akhirnya dia di, dikategorikan sebagai hadis jadi disitulah ada ada kekhawatiran takut nanti kalau hadis itu nanti di, sama ada sengaja di, di, dibuat oleh para rawi tersebut atau terlupa misalnya kan perawi tersebut dia tersasul ke terlupa ke tertinggal ke tertambah ke terubah ke jadi berarti dia bukan 100% kalam nabi bukan kataan nabi alisbah dia tu daif. Bila kerana dia lah dia daif, maka hadis tu pun termasuklah di di dilabelkan di sebagai hadis daif. Bukan hadis dia yang daif. parawi dia itulah yang menyebabkan hadis tu dilabel sebagai hadis daif. Jadi kita ikut itulah yang yang ketiga tu kan lah, ikut ya, ulama majoriti kita, Imam Nawawi, Imam Ahmad sekolah ni, kita menerima tapi dengan cara-cara tadilah. jadi sekala sekada cerita-cerita Nabi, Nabi Ayub tu apa, Ulat kan yang jatuh waktu dia dia, dia, dia dia kata ketika waktu jatuh dia diambil letak balik dia yang kata dia tengah semayang tu bila nak sujud dia, dia letak tepi dulu jadi lepas sujud ambil balik letak balik nabi wah nabi daud kawin 99 waktu tak cukup lagi nak tambahkan jadi 100 waktu ada satu orang tu dia asal perempuan tu punya anak orang tu macam mana entah waktu dipenak juga perempuan tu itu semua cerita-cerita yang sebab jawab dia lemah tapi hanya sekadar ceritalah dia yang tak boleh itu hukum tapi mazhab Ahmad pakai hukum Madzhab Imam Muhammad mazhab dia tak dia tak pakai ijmak dia menolak ijmak kita kan masyfii kan Quran, sumber dalil kita Quran hadis sahih kemudian ijmak kemudian kias itu sumber apa ni istimbah hukum sumber hukum bagi mazhab Syafi'i Mazat Imam Malik Quran Hadis Yang ketiga tu amalan ahli Madinah Amalan ahli Madinah Lepas tu nanti ada lagi yang keempat dia aa, Masalah Mursalah ha. Mursalah Mursalah Kemudian Mazat Hanafi nanti lain belak ha. Dia tapi yang pertama Yang kedua tu samalah Quran Hadis Yang ketiga tu berbeza Jadi Muhammad dia yang ketiga tu yang pertama Quran, yang kedua Hadis Sahih, yang ketiga Hadis juga walaupun Hadis Tuhaf. Itu mohon. Dia tak pakai Ijma. Dia lebih kata aku lebih apa? Aku lebih suka menggunakan Hadis Nabi walaupun dia Tuhaf dibandingkan aku gunakan Ijma. Ijma ni adalah kesepakatan para para ulama terhadap sesuatu hukum itu yang mana tidak ada di dalam Hadis yang Sahih. Tidak dinyatakan di dalam hadis yang sahih terhadap satu hukum itu. Akhirnya ulama' sepakat untuk menyatakan hukum nombor satu hukum itu berdasarkan kias. Akhirnya sepakat. Maka jadilah dia ijma'. Imam Ahmad menolak ijma'. Lepas itu kadang-kadang kita berhadapan dengan geng-geng saudara misalnya kan. Kita kata ini jumlah ulama'. Ijma' ulama'. Dia ijma' pun dia tolak. Setengah ulama' tu. Ha. Jadi dia bila, -bila, bila dia tolak ijma'. Bila dia bagi alasan, kita tanya kenapa kau taklah ijmaq, dia kata ikut Imam Ahmad. Sandaran dia kuat. Imam Ahmad kan memang antara yang kuat. Dalam dalam satu kenyataan, Imam Ahmad kata barang siapa mengambil, mengatakan sesuatu itu adalah ijmaq, maka dia berdusta. Alasan dia kata tak mungkin berlaku ijmaq. Macam mana dia kata ulamak seluruh dunia boleh sepakat dalam satu perkara. Ini duduk di Malaysia dan duduk di Amerika dan ini duduk di Thailand dan ini duduk di Arab dan duduk di India macam mana kita tulis sepakat kecuali kalau kita panggil semua orang tu ulama tu, tu tempat tanya semua mesti jawab jawapan semua tu sama a ha, boleh kita kata ijmak Jadi tak memungkinkan untuk me, me, me, me, mengambil kesepakatan tu sebab apa ulama tu bertabaran seluruh dunia jadi dia tolak ijmak Berapa lama yang mengatakan benda tu, benda tu imam tu boleh dipakai pakai. Dia kata dalam dalam bab agama ni, benda-benda yang disep, di, di, apa, disampaikan kepada ulama itu akhirnya akan masyhur. Dia menulis kitab dia. dia menyatakan menyatakan sesuatu hukum itu ditulis kitab dia ataupun disampaikan kepada anak murid dia. Akhirnya benda itu akan tersebar di seluruh dunia. Bila benda itu tersebar akhirnya jadi satu ijmak. Ada pembahasan panjanglah dalam bab usul fiqh. Qiyas hmm? adalah Membuat um, suatu hukum Yang mana tidak ada Nas yang soreh Di dalam Al-Quran dan Hadis Tetapi uh, Digunakan untuk perkara-perkara Yang ada hubungan dengan perkara tersebut Contohnya Qiyas uh, Dalam Quran kata Tidak boleh berkata Uf Dalam Melayu ah lah Kepada kedua ibu dan bapa maka di kiaskan daripada situ memukul ibu bapa pun haram kerana memukul tu lebih teruk daripada dia berkata ah jadi dalam al-quran dan al hadis ada kata janganlah kamu pukul ibu bapa dia kata janganlah kamu berkata walaupun uf kepada ibu bapa jadi kiaslah nanti dia ada rukun kias nanti maqis alai tu illat dia apa ada, ada kias jali ada kias ba'in ada kias karib, oh itu nanti penerang lagi boleh kita buka usul fiqh insya Yang berminat nak lah, jadi mujtahid. Ah ha, itu sedaplah. Itu pelajaran yang paling susah tapi paling best siapa yang minat dalam syariatlah. Sebab kita ada sumber-sumber hukum. Quran dan lah, hadis. Sebelum yang ijmak, qiyas apa sini itu semua uh, nanti berada dalam usul fiqh. Jadi macam mana nak ambil ataupun nak Menggali hukum daripada Quran dan Hadis Jadi perlu satu rumus Satu kaedah Yang mana kita boleh gunakan kaedah tersebut Untuk Menjadikan satu hukum lah Tapi tugas tersebut Tugas menggali hukum daripada Al-Quran dan Hadis Kemudian untuk jadikan hukum fiqah Itu tugas mishtahid. Dan dah selesai dah Kita, kita memang Tak sampai tahap lah tetapi kita boleh jadi satu seorang muqallid yang ikut pada mazhab tetapi ada satu setengah ulama kata dia ada satu lagi pangkat diantara antara dengan muqallid ni satu dipanggil muttabi'. Kalau ikut ujum ulama dua je, satu mujtahid, satu muqallid. Jadi kalau tak mujtahid, dia mesti muqallid. Muqallid ni pengikut. Mujtahid tu yang pengasahlah mazhab cuma nanti pecahan-pecahanlah kan dalam mujtahid tu nanti ada lima jenis itu panjang lagi cerita dia. Jadi adalah oleh setengah ulama pula yang kata dia ada lagi satu. Muqallid ataupun muttabi' fatwa mujtahid Jadi muttabi' ni dia mengembalikan semula hukum-hukum kepada Quran dan hadis. Ah maknanya dia dia, dia belajarlah. Ah ya, contohnya hukum antara salah satu daripada rukun Uduk yang pertama tu niat. Mazhab Syafi'i kata niat itu rukun bagi uduk. Mazhab Hanafi kata tak rukun. Niat tu bukan rukun. Rukun uduk dia empat je. Kita enam. Jadi macam mana boleh jadi dia empat kita enam? Jadi kita pun kaji. Oh, Dalil Iman Syafi'i kata. Amal niat. Sesungguhnya satu amalan itu adalah sahnya dengan niat. Imam Syafi'i men... Apa ni menambah lafaz tu innama sihatun niat sesungguhnya eh, innama sihatul amal sesungguhnya sahnya satu amal bin niat dengan niat tetapi Mazhab al-Nafi kata innama kamal amal sesungguhnya sempurnanya amal itu dengan niat ha, jadi di situ maka bila kata sahnya amal berarti uduk adalah satu amalan jadi bila kerana uduk adalah satu amalan jadi nak sahkan satu amalan perlu ada niat maka wajiblah ada niat kita uduk dengan hadis tersebut nama amal al-niat. Jadi apabila hukum tu nanti kembali kepada asal dia sumber hukum. Ha, itu mutaba'ah. Kalau kita nak kita dah tak perlu lah. nak, nak mengkaji hukum Quran jadikan hukum daripada Quran hadis betul, -betul nak jadikan hukum fiqah pun tu dah selesai lah. Cuma kita boleh jadi kita kaji balik hukum-hukum yang ada dalam buku fiqah itu. semua datang daripada mana? Ada yang datang direct lah. yang nas-nas yang qat'i tu yang kota ini maksudnya yang jelas lah, yang pasti itu apa ni tak perlu kita gaji lah macam akimus salah wajib kan tak, tak perlu nak gaji lah memang Quran terang-terang kata kan akimus salah tadi benda dah berbanyak ber ber ber tempat dalam Quran tu suruh kita semayang tapi itu nanti sumber dia Quran kita tak perlu nak gaji lah tak perlu, tak perlu rumus tak perlu apa pun Aa, tapi nanti ada hukum-hukum yang, yang macam mana yang yang mana perlu kepada rumus ataupun kaedah untuk kita kita, kita kaji hukum dia maka perlu belajar usul contohnya yang macam apa kalau kita terlupa baca Fatihah pada rakaat ke uh, rakaat pertama tapi kita teringat kembali ketika sujud rakaat kedua uh, ketiga itu tak ada dalam Quran dan hadis Ulamak bagi hukum, okay, wajib untuk dia supaya kembali semula, Ini baca batia ataupun dia kena meneruskan rakan tersebut, tetapi rakan yang terlupa itu tidak dianggap, maka dia kena tambah lagi satu rakan. Itu datang daripada mana itu hukum? Quran tak ada, hadis tak ada. Nah, jadi ulama telah buat, terus itulah ijmaq, isytihad, piyas semua itu, nah, itu semua pakai ilmu usul fiqah. Jadi memang pening sikit belajar usul susah dia ada istilah-istilah ada -istilah yang tidak macam lah ada amar dengan nahi itu amar tu suruhan tu apa dia dia punya hukum-hukum yang daripada Am amar suruhan ni tak semua amat asal hukum amar tu maknanya wajib selagi tidak ada dalil, dalil yang mengubahnya kepada yang menjadi sunat ataupun mubah kemudian setiap larangan yang, itu adalah haram melainkan ada dalil yang mengatakan dia makro kemudian amal itu kalau perintah tidak mestinya Dilakukan lakukan serta -merta. Ataupun perintah itu dia mesti dilakukan berturut-turut Dan sebagainya lah Ada yang apa ni, Yang umum Ada yang lafaz-lafaz yang umum Ada yang lafaz-lafaz yang khas Kemudian lagi adalah lagi macam-macam Ada lafaz-lafaz yang mustarak Dalam hadis Al-Quran ada yang lafaz-lafaz yang hmm, Maknanya mempunyai makna yang sama Itu siapa nak jadi mustahit boleh belajar Bukan nak jadi mustahayah, maknanya dia nak ingin mendalami dalam bidang hukum lah. Nak mengkaji daripada mana datangnya hukum-hukum ni kan. Macam mana ulama-ulama ni melahirkan hukum-hukum. Padahal benda yang tu nanti bukan semuanya ada dalam Quran dan Hadis. Benda-benda yang tidak ada dalam Quran dan Hadis, macam mana mereka berisytihad. Macam mana mereka melakukan kias. Apa hukum-hukum kias, rukun-rukun kias, syarat-syarat kias. Syarat -syarat kias lah. Semua tu belajar dalam usul BKH. Itu tak dipelajari di awal-awal peringkat awal di mana-mana pondok manerasa. Masuk kelas 4 pun belajar. Kelas 1, 2, 3 tak ajar ni. Takut, pening. Benda-benda tu yang susah. Mustalah hadis, usul fiqah, mustalah Quran itu semua kelas 4 ke atas. Dah setelah 3 tahun bergelumang dengan nahu suara, dengan apa ni asas-asas fiqah, asas-asas tauhid kita kecil-kecil, sejarah, tajwid. Hmm dan sebagainya, barulah nanti kelam 4 baru dia akan belajar usul feka, mustalah hadis mustalah Quran dan sebagainya itu antara ilmu-ilmu yang agak susah sikit nak nak dipelajari dan saya pun pertama kali belajar sufeka tu pun tak faham masuk tahun kedua kelima baru nampak sikit habis kelas 6 pun faham nampak je lah tapi balik rumah tu dah selesai lah kaji sendiri baru faham lah dia pun tak faham habis ni. Susah. Sebab apa dia dia tak bagi contoh yang menyeluruh. Dia bagi kaedah ya, tapi dia tak bagi tak banyak buku. Ada satu-duanya buku yang dia bagi contoh yang detail. Daripada kaedah fiqh yang usul fiqh yang ni akhirnya lahirlah hukum-hukum yang yang macam ni-macam ni-macam ni. Dia cuma bagi dia aje kaedah-kaedah dia. Ya dikarenakan kita nak, nak cari satu hukum tu dalam dalam dalam fiqh asal dia tu daripada mana apa kaedah yang digunakan apa rumus yang digunakan pengarang tak dapat. Susah. Yang nah, siapa dah kuasai yang tu dia bolehlah dia jadi usul kodowi. <laughs> bolehlah dia bagi fatwa dia macam-macamlah. Orang manusia sini ni bila dia dah dapat sampai satu tahap ilmu dia dah tinggi dia mesti buat menentukan ya? dia dah rasa ah, macam syafi'i pun tak ada apalah. Tapi ya, dia dah satu level dengan macam ni Dia rasa lah banyak orang setengah orang tu Dia dia tak ubah hukum tapi dia tarjah Ada satu lagi apa, apa ni antara Pembahagian Atau pecahan kepada mustahid Dia panggil mustahid tarjah Maksudnya dia dah belajar ilmu tarjah dalam sebegah tu ada satu bahagian ilmu, dia panggil ilmu tarjah Boleh mentarjah di antara hadis-hadis tarjah ni Maknanya menilai antara beberapa hadis dan memilih yang paling sahih Yang paling tepat, paling yang rajah untuk diamalkan Itulah sebabnya, ini dikaji kaji kerja Oh, mazal syafi'i ni berupa-rupanya dia kata baca baca fatihah di belakang imam tu tak kuat dalil dia Antaranya lah, jadi dia pun ambil mazal lain Dia setuju dengan Hanafi terjadinya percampuran percampuran aduknya mazhab itu disebabkan pula benda ni pun dianjurkan pula oleh seorang ulama' azhar masa dia jadi apa? rektor azhar tu syih apa nama dia? syih syaltut daripada turki dia jadi apa? rektor azhar tu dia yang menggalakkan benda ni dia menggalakkan supaya kalau kita terus menerus ikut mazhab dia kata jumut lah kita tak berkembang lah kita jadi dia buat satu lagi satu lagi siapa ni fakulti yang khusus untuk mengkaji balik empat-empat mazhab dan menolak mana-mana yang mazhab yang dalam masa itu lemah ditolak diambil yang sahih saja akhirnya dia pun campur dua mazhab ,lah. Akhirnya ini disampaikan ke awam ah itu masalah bila dia sampai kepada orang-orang orang-orang kelangkabutlah eh mungkin dia dia tahap dia tu mungkin dia boleh tarjih tak tahu saya tak tahu lah macam mana saya pun tak belajar benda tu macam mana dia boleh mentarjih di antara satu mazhab dengan satu mazhab yang lain sedangkan setiap mazhab itu punya kaedah ataupun rumus ataupun usul fiqh tersendiri jadi macam mana dia nak mentarjih sesuatu satu hukum yang dibuat oleh mazhab ini lebih rajih lebih, lebih tepat daripada mazhab lain Padahal kalau dia gunakan usul mazhab Syafi'i misalnya, kaedah Imam Syafi'i dalam menentukan hukum ni, Kalau dia gunakan kaedah itu, mesti dia akan dapati Imam Syafi'i lah boleh raja. Kalau dia nak, nak apa ni, nak menggunakan kaedah yang dipakai oleh mazhab Hanafi, akhirnya mazhab Hanafi lah yang lebih raja. Itu macam mana dibandingkan antara Hanafi dan Syafi'i itu mengatakan Imam Hanafi itu lebih raja, kaedah apa yang dia pakai tak tahu? Sebab kalau sebab apa Imam Syafi'i memilih eh, Benda itu jadi paling rajin dalam mazhar. Sebab kaedah dia ada kaedah dia sendiri Mahanafi jadikan hukum tu dalam Namazahnya sebab dia ada kaedah dia sendiri Jadi disebabkan berbezanya kaedah Akhirnya berbeza hukum Jadi macam mana dia nak, kita nak Membezakan antara yang ni dengan yang tu? Yang ni lebih rajin, nak pakai kaedah apa ha, Itu saya tak tahu lah Macam mana mereka buat, Allah ma'alam Sebab tentu kita-kita Tak boleh nak ubah kaedah satu mazhar tu kalau kaidah satu mazhab tu dia pakai usul fiqh dia pakai yang tu yang tu dia pakai akhirnya dia akan apa dapat dapat apa yang telah ditarjihkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Nawawi sebenarnya itulah dia tapi dimenjarjih di antara mazhab tu wallahu alamlah macam mana apa kaidah dia pakai dia tak tahu masalah ni nanti jadi kerang kabut bagi orang awam orang awam akan pelik kan ada setengah-setengah tempat tu bayangkanlah dalam satu saf ni ada ada yang dia nak ikut Hanafi, yang ni nak ikut Syafi'i, yang ni nak ikut Maliki, yang ni nak ikut Salafi, yang ni nak ikut Wahabi, yang ni nak ikut Cia. Ha, ini sembayang satu-satunya, ha, kelangkabut. Yang ni kunut, yang tu tak kunut. Yang, macam -macam, yang ni sembayang Tabatu, yang ni kiam, yang, yang ni. Jadi orang pun tengok dari jauh, Ish, Islam ni apa hal ni? Eh? Ketakabut semua. Ha, jadi kita senang aja. Kalau kita kat Malaysia, mazal Syafi'i, ikut mazal Syafi'i lah sebab setengah tu lama dia dah sampai mungkin ilmu lah. dia dah belajar belajar suka belajar tinggi-tinggi master PhD akhirnya dia dah oh, dia dah hebat dia nak dia nak amalkan untuk diri dia sendiri lah. tapi yang yang masalahnya dia mengelirukan orang awam ha, ah dia sampaikan oh ini tak sahih kata yang sebenarnya yang macam ini begini eh, orang awam membening lelo orang, -orang dulu sama sekarang ikut Syafiq tiba-tiba sekarang dah berubah lah. dah kelang kabut dah hmm Orang yang belajar sampai tahap tu lah, hah? Zakir naik dia lebih ke arah tu, mujadalah dengan dengan apa? Dengan agama lain tu kan? Di kebanyakan ulama daripada Mesir. yang di bawah kurs yang dipimpin oleh Syaikh Al-Tut tu lah. Memang dia saya ada beli satu buku tu perbandingan mazhab. Dia sendiri di mukadimah buku tu dia cerita dia nak melahirkan berapa mujtahi mujtahid. Tak mau supaya apa orang Islam sekarang jumut ikut yang mazhab takleh nak buat apa dah. Jadi dia buat satu riga untuk mentarjes semula apa yang telah ada di, difatwakan dalam mazhab-mazhab akhirnya kita pilih yang terbaik. Jadi mana campur ado masalah. Akhirnya di situ nanti dia mengajar dia di Razia ulama yang ikut kursus tu ainya dia dah balik daripada dah sampai tu ainya disampaikan kepada orang-orang. Jadi orang-orang sebelum ni disampaikan oleh Mazhab Syafi'i misalnya. Ainya tiba, tiba disampaikan oleh dia dia kata pada itu tak sahih. Itu itu tak dipakai fatwa tu lemah, Do'aif dan sepatutnya macam ni. Kan pening orang. Dia berlaku di mana-mana sekarang. Ah adalah syaitan nak sebutlah kan nama-nama ni -nama siapa. jadi kita bila dah berpegang kepada satu mazhab tu kita ikutlah. Kalau kita sendiri nak pastikan benda tu Kita rasa kita tak puas hati, macam Tak suhaib saja kan macam, ah, Jadilah Untuk diamalkan sendiri Tak ada masalah Bila kita dah sampai tahap mujtahid Maka haram kita taklid Kita tak boleh taklid lah Kita kena berisytihad Itu yang kata-kata Ibn -kata Ahmad tu Janganlah kamu taklid kepada syafi'i Janganlah kamu taklid kepada uh, Awza'i Janganlah kamu taklid kepada Sauri Janganlah kamu taklid kepada aku Janganlah taklid kepada, kepada Imam Malik Ambillah di mana mereka ambil apa dia beritahu itu benda itu dekat budak Tualik Tadikah? Muhammad sampaikan benda itu untuk budak PMR? Dia sampaikan benda itu untuk ulama'-ulama' yang dah sampai tahap macam dia. Jadi tak perlu ikut dia. Kau sini dah sampai tahap. Kau kena ambil daripada di mana kami ambil. Mustahil-mustahil. Jadi kalau kita kalau orang-orang faham benda itu, tujukan ke diri dia kan. Iji dia dengan apa pun tak tahu. Ilmu apa pun tak tahu. Bahasa harap tentang bukan orang seorang. Jadi, dia pun nak kena ambil hukum daripada di mana tempat Imam Syafiq ambil Oh ni hebat. Jadi, boleh bukan bukan tak bukan kita menghalang mengharamkan sama sekali. Jadilah Masyafi, senang cerita kan. Belajarlah sampai taha ilmu sampai Imam Syafi memaling. Ha, belajar sungguh-sungguh Imam kita pergi lah kita fikir boleh Imam Nawawi, Seluruh ulama-ulama yang hebat-hebat tu wala macam mana dah hebat dia pun tetap juga ikut mazhab Syafi'i ataupun mazhab Maliki atau Hanafi. Apa dia orang dah dia orang kaji-kaji akhirnya dapat jawapan yang sama. Ikut usul, ikut usul mazhab tu akhirnya dapat jawapan yang sama. Ada yang mana yang ada juga lain beberapa ulama yang tak tak mau macam contohnya Sheikh Izuddin Abdul Salam, sultan ulama, asal mazhab As Syafi'i. Tapi bila dia sampai tahap mujtahid, akhirnya dia pun keluar daripada mazhab Syafi'i, bukan keluar mazhab Syafi'i, maknanya dia tidak berpegang kepada beberapa kaul yang dia anggap benda tu doaif lemah tapi dia tak adakan satu mazhab pula bagi barunya mazhab Yazid bin Abdul Salam. Banyak ulama Ibn Daqiqid itu pun mustahik juga. Banyak lagi. Tapi dia tak apa menghuru kamu dengan umat ni dengan mengelirukan umat. Orang oh, ni Imam Syafi'i kata ni tak betul ni, daif ni, salah ni yang betul macam ni. Qunut ni sebenarnya tak apa hadis dia daif tau. Jadi orang kelam kabut. Bila dia rasa benda tu daif jadi dia tak amalkan nanti lah. Macam ustaz saya, saya tengok di... Ya, apa ni? Sahaf Rekah tu saya belajar. Dia mufti. Ketua mufti Sahaf Rekah. Dan dia ni Syekhul Hadis. Ngajah Bukhari. Dia mazhab Hanafi. Tapi bila dia semayang seorang-seorang, saya tengok kadang-kadang dia kia macam-macam Kadang-kadang dia duduk tayat akhir. Pelik kan? Tapi bila kita tanya-tanya, sedikit-sedikit, setidak rupanya dia orang ni beramal dengan empat mazhab sebenarnya. Sebab dia tahu benda itu suhaib. Tapi dia tak sebarkan, dia tak mengelirukan umat. tu Malahan dengan pelajar-pelajar kita Dengan kita sendiri kan? pun tak kata Dalam kelas dia bantai siapa cukup-cukup ni -cukup, eh? Dia kata, nafi lah paling suhaif Tapi di sini amal siapa ini. Dia kata, angkat tangan rafak yadin tu Tak suhaif, alasan dia macam-macam Sampai 20-10 alasan ha, Tapi bila dia sembayang, dia angkat 10 rokok angkat tangan lagi Jadi dia amalkan tu di, di, di sini Sebab dia dah sampai tahap tu Tapi dia tak mengelirukan umat umat ni biarlah berjalan di atas 4 mazal, dia kalau dia syafi'i, biarlah syafi'i sampai, dan biar di sini nanti, esok dia ngaji-ngaji dia di dah sampai tahal tu lah. di sini, pandai-pandailah, dia nak tarjah untuk di sini itu kena ada syarat lah, nak jadi mustahid tarjah tu kena ada syarat lah. boleh, belajar lah, silakan kan. Kadang, kadang kita ternampak kan sebab apa dia dah dia dah sampai tahu tu dan dia dah kaji-kaji kaji. kaji, kaji. Hmm. Akhirnya dia beramal antu diri di sini. Masalahnya betul lah yang dia dia buat benda tu akhirnya dikeluarkan satu pula buku contohnya fikih sunnah Said Sabik tu kan. Itu orang awam jadi kelangkabut. Kadang-kadang pula dia mengatas namakan mazhab Syafie pula tapi dia bagi fatwa apa yang bukan dalam Syafi'i. Dia untuk dia amalkan sendiri, tak apa Tapi kalau dia nak sampaikan kepada umat. Jadi kelangkabut lah kalau, kalau orang tu memang zero, tak tahu apa, tiba-tiba ikut dia, tak apa lah. lah. ikut dia. Ini orang dah beramal dengan Bazaar Syafi'i, tiba-tiba datang dia nak ubah balik. Nak kata ni tak betul. Dalam Bazaar Syafi'i ni tak betul. Yang ni yang betul. Kelangkabut tu jadi. Okey, ada soalan? Tu pun dalam dalam di dalam fiqh tu dalam akidah lagilah. Saya baru beli kitab ni. ni. Syarah Al-Mudin. Lama tunggu nak beli ada rezeki. Inyalah Allah bagi rezeki beli. 14 jilid. Ittifah Usadatul Muttaqin. Harga asal 1000 lebih, 1400. Dapat diskaun sikit. Ah ha, kat sini imam yang pensyarah tu imam apa ni Mazhabidi. Dibahas secara detail betul-betul tentang akidah ni. Jadi kadang kita tengok orang tu cic apa dalam dalam dalam diskusi-diskusi tu dia ni bahas dia ni bahas tu dia ni bahas ni dia sampaikan kepada orang awam macam tu macam ni jadi setelah saya baca tengok kitab ni balik terus kadang-kadang kita kata kecil je eh. padahal kita, kita pun sendiri salah banyak dalam dalam dalam menyampaikan dalam kita kita punya pegangan dalam dan kita menyampaikan kat orang pun dia bagi detail tu banyak meng macam-macam cerita. Kemudian dia syarah. Manusia bermulanya akidah dia tu daripada kecil, dia lahir sampailah tahap ni nanti. Jadi dia akan menghalungi beberapa tahap di dalam memahami akidah. Itu yang terjadi pun jadinya apa? Berbeza pendapat saling mengkafir-kafirkan, menuduh ni sesat, ni bidah tu antara golongan-golongan saudara dengan Syahrilah tu dia mengaku dia lali sunah, dia ni mudilah sunah. Eh siapa yang betul? Jadi imam katanya dia disusun balik. Kerana terjadinya orang tu kadang-kadang dia tidak berada pada tahap tu. Tapi dia tak rasa sampai tahu tu. Akhirnya dia pun. Dan dia sampai pula ke orang tu pada orang-orang yang tak tahu apa. Akhirnya kalang kabut. Umat pun jadi keliru. Tak tahu mana satu yang betul. Yang ini kata tawasul syirik, Yang ini kata tawasul boleh. Apa oh, yang mana satu ni? Dua-dua Islam. Yang ini kata Allah ada tangan. Yang ini kata Allah tak ada tangan. Tak boleh. Kufur kata Allah datangkan. Ini kata Allah datangkan tapi bukannya yang manusia. Ini kata Allah kita kena mengakui apa yang Quran kata Allah datangkan. Kita kena ikut apa yang Quran kata. Tak boleh ditahirkan, diubah-ubah kepada Jadi, Imam Ghazali susun. Imam Ghazali dengan pencarah disusun. Kita di mana? Mula kita kena kenal itu kita di mana? Kita pahaman yang macam mana betul kita ambil dulu. Di dalam menghadapi masalah-masalah akidah. Kalau kita tahu kedudukan kita di mana dan kita ikut step by step akhirnya selamatlah. Sampailah tahap-tahap orang yang orang-orang wali-wali Allah ni dia kenal Allah dengan dengan perantaraan Allah yang kenalkan zat dia kepada dia. Ha, itu kita nak kita nak hujah macam mana pula? Dia tolak benda tu. Ini semua mengarut orang sufi ni. Akidah tak betul. Ada ke boleh marifat Allah nampak Allah dia tak rasa lagi benda tu, tak sampai tahap tu dia dah nak dia nak salahkan orang tu dah. Pada orang tu dah lalu ida pada bawah lagi pada awal dah kan. Dia ikut flow dia. Sampai satu tahap dia betul-betul mujahadah, Allah Taala bukakan pintu makrifat dia. Dia dapat. Kalau oh, dia tak dapat, dia dekat tu selesai. Dia baru tahap tu, baru nak duduk-duduk apa, baru duduk ber ber, ber, ber, ber nazar, berjidah, debat-debat sana sini, dalil tu dalil ni, baru tahap tu orang tu dah selesai dalam benda tu. Imam Ghazali misalnya dah selesai dah benda tu Habis semua semua golongan dia dah, dia dah debat dah termasuk ahli falsafah ke mutazilah semua, sebab tu akhirnya dia tinggalkan pula ilmu kalam, akhirnya dia capai satu tahap marifat yang lebih tinggi benda tu, akhirnya dia duduk sesuai, oh ni Imam Ghazali kafir sesuai macam-macam dan orang yang menilai tu pun tak sampai tahap dia. jadi kita kadang-kadang itulah lah, rasa saya rasa sebab apa ceteknya ilmu lah Ya, Kerana zaman sekarang ni ulama-ulama yang betul-betul faham terhadap ilmu ni sangat sedikit. Ilmu tak teramana. Nak dibandingkan dengan ulamak tu lah. Akhirnya mereka-mereka inilah lah jadi punca kepada perbalahan, pergaduhan yang berlaku dalam zaman sekarang ni yang wahabinya yang alis sunnah ni pun sendiri. Yang alis sunnah tu sendiri pun asyari tu pun kadang-kadang tak betul-betul mendalam ilmu dia dan dalam, dalam dalam akidah asyari pun ah ha, dia lah dah sampai tu akhirnya tak parti pula si wahabi, wahabi ni pula ikutlah ulama-ulama yang mana dia pun salah faham, tak faham apa yang ulama wahabi tu sendiri maksudkan. Ha, akhirnya kelangka buat. Kalau kita betul-betul kaji, ialah kata kajian, kaji baca ulama-ulama dulu punya pengangan semua InsyaAllah Allah buka lah Pada kita dah sikit-sikit Allah buka lah. ha, Kita nak dapat tahap Orang yang betul-betul kenal Allah kan Tujuannya masa maksud kita belajar akidah ke ilmu Nak kenal Allah je kan? Proses tu aja nanti perlu dilalui Bermacam-macam peringkat ha, Jadi masalahnya bertembungnya orang yang Di dalam apa? Di dalam mencapai satu tahap tu Bertembung salah-salah golongan ha, Dalam proses semua nak nak nak, nak dapatkan tahap tu tapi akhirnya orang UPSR dengan orang PMR gaduh Orang apa? degree dengan orang UPSR gaduh Orang master dengan orang yang degree gaduh Jadi master gunakan daila-daila yang, yang, yang siapa ni? UPSR gunakan daila-daila Pening lah. Jadi orang kalau dia betul-betul lalui benda itu Tahap demi tahap Tahap demi tahap Dalam proses dia nak mengenal Allah Dalam ilmu tauhid ni Akhirnya dia akan selamat lah Dia berjaya lah. Dan dia takkan salahkan siapa-siapa pun kalau betul-betul dia ikhlas di dalam nak mengenal Allah lah. ilmu tauhid ni akidah ni membantu kita ya untuk kita mengenal Allah tapi hanya orang jadikan ilmu tauhid ni sebagai bahan untuk bergaduh berdebat bertengkar dia betul ni tak betul ni sesat ni kafir ni bidah maksud pun dah lari dah bila kita betul-betul nak nak sampai tak tu mengaji mengaji 10 tahun 20 tahun 30 tahun sampai matilah insya-Allah insya-Allah eh? ini baru katang satu kita tauhid dah tak nak muka dah eh? tak tahu lah mungkin belajar dengan guru yang lebih hebat kat sana kan insyaAllah silakan, tak ada masalah kena mengaji lah, tak ada jalan lain perlu dilalui semua tu PMR, UPSA, PMR, SPM Degeri, eh, diploma, degree, master, last grade PhD lah. ha, itu kena lalui, tak ada shortcut dan nak sampai ke tahap tu pun perlu berpuluh-puluh tahun lah. sama juga dalam agama ni ha. sebabkan itulah kekurangan ilmu itulah lah hanya kita bergaduh, berdebat, menyalahkan orang lain sini InsyaAllah lepaslah asal insyaAllah hadis sekejap Kemudian cerita Jadi apa yang baik itu Apa yang tidak baik itu Sekelemahan saya lah Minta ampun kepada Allah Minta maaf kepada tuan-tuan Mudah-mudahan Allah bagi kita taufiq lah Bagi kita faham tutup agama ni Amal kan yang penting Kemudian sampaikanlah lah orang lain Tutup majlis dengan kafarah majlis Subhanallahi wa hamdika shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhanar